Rapidamente, por favor, abra em Deuteronômio capítulo 34 e versículo 9. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, eu vou ser bem breve, tenho 15 minutos para não passar das 22 horas. Eu peço a você que você redobre a sua atenção, porque o que estamos vivendo nesses dias nesse ministério não é comum. O que estamos vivendo nesses dias nesse ministério, as muletas que as pessoas estão soltando por todos os lugares desta igreja, as pessoas estão domingo o poder de Deus foi tão forte aqui, que uma pessoa que estava doente, foi embora e esqueceu que estava de muletas e deixou a muleta aqui, você sabe o que é isso, esse é o poder do Espírito Santo, As pessoas estão tirando gessos, as pessoas estão tirando óculos, as pessoas estão entregando remédios, as pessoas estão entregando aparelhos ortopédicos, mas isso não é nada Pior do perto do maior milagre que Jesus Cristo veio fazer. Qual é o maior milagre? A transformação da tua mente, a transformação do teu espírito, a transformação da tua alma, a transformação do teu ser. Paulo disse o Espírito disse através de Paulo o apóstolo, mude a sua mente e Deus muda a sua vida, muda o seu pensamento e Deus muda o seu futuro, mude a sua forma de pensar e Deus muda o seu destino, mude a sua forma de ver as coisas e Deus muda tudo na sua vida, ouça por favor, por que que famílias inteiras estão sendo salvas? Porque existem dois tipos de amor, existe o amor carnal e existe o amor sobrenatural, existe o amor humano e existe o amor divino, existe o amor terrenal e existe o amor celestial, o amor humano ele se fere, foi isso que esse pregador disse o Jorge discípulo do apóstolo Jorge, o homem é pregador e já vem com fogo das assembleias de Deus, aleluia, alguns dos maiores pregadores saíram de lá, ele disse, não somente as pessoas estão magoadas dentro das igrejas, não somente as pessoas estão feridas dentro das igrejas, não somente as pessoas estão sem perdão, mas as pessoas estão rancorosas, Paulo disse que uma raiz de amargura contamina muitas pessoas, quando você se magoa, você pode magoar outras pessoas, quando você se fere, você pode ferir outras pessoas, mas a boa notícia é, quando Jesus Cristo te liberta, você pode libertar outras pessoas, quando Jesus Cristo te cura, você pode curar outras pessoas, quando Jesus te salva, você pode salvar outras pessoas, e a maior mudança que existe é, o amor humano, quando se fere, ele se machuca e abandona, mas o amor divino, quando ele se fere, ele não fica ferido, ele busca as mãos de Jesus Cristo, Ele busca o toque do Espírito Santo A doença sai da alma dele A dor sai da mente dele A dor sai do Espírito dele Ele recebe o verdadeiro amor da cruz O amor que tudo suporta O amor que tudo espera O amor que não se insoberbece O amor que não tem ciúmes O amor que não tem medo A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 Que o amor vence a qualquer coisa O que é que nós precisamos? Avivamento para as nações Não somente da tribo de Gade Não somente do manto de Sacar, Mas nós precisamos de um novo batismo de amor Do novo batismo de amor de um novo batismo de amor. Um novo batismo de amor. Um novo batismo de amor. Um novo batismo de amor para amar mais os líderes, para amar mais os liderados, para amar mais os cônjuges, para amar mais os filhos, para amar mais os pais, para amar mais os patrões, para amar mais os colegas, para amar mais os empregados, porque o amor perdoa, o amor tira a doença e o amor jamais será derrotado, o diabo pode imitar a língua estranha, o diabo pode imitar o fogo do Espírito Santo, mas o diabo nunca poderá amar como Deus ama, o diabo nunca poderá... Amar como Jesus ama O diabo nunca poderá amar como você ama E nós amamos E por isso levante a mão direita para o céu Vamos soltar uma profecia sobre os céus De Porto Alegre Ei Porto Alegre O amor do Espírito Santo está sobre ti O amor do Espírito Santo está sobre ti Todos serão salvos Todos serão curados Todos serão transformados todos serão libertos, todos serão ungidos, todos vencerão, todos prosperarão, se você crer, grite aleluia! Sente por favor, Deuteronômio capítulo 34 versículo 9 e 10 diz, Josué filho de Num estava cheio do Espírito Santo e de poder, de sabedoria, Porquanto Moisés, homem de Deus, impôs suas mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara Moisés. Redobre a sua atenção, por favor. Como que Josué venceu a maior cidade da sua época? Como Josué, um jovem conquistador, um jovem guerreiro, um jovem lutador. Mike Murdock nos ensinou que a vida é feita de guerras. Todos os dias viveremos em meio de guerras. Guerras para ser feliz, guerras para dormir, guerras para bem acordar, guerras para trabalhar... Guerras para prosperar, guerras para crer Sempre haverá uma guerra contra nós O que precisamos? Simplesmente de sabedoria para saber fazer a guerra Muitas pessoas fogem da guerra Fogem da guerra das emoções Fogem da guerra do casamento Fogem da guerra da saúde Fogem da guerra da prosperidade Fala-se em guerra, as pessoas têm medo Mas a boa notícia é Depois da guerra tem despojo Depois da guerra tem recompensa Depois da guerra tem vitória Depois da guerra tem milagre Depois da guerra tem prosperidade Depois da guerra tem êxito Depois da guerra tem sucesso Depois da guerra tem vitória E é isso que Deus está trazendo para você Onde que eu quero chegar Diz que José se tornou o maior vencedor da sua geração Mesmo sendo um jovem Como esse ministério é Como que ele venceu as maiores guerras Porque um profeta havia colocado as mãos sobre ele Repita assim comigo quando um profeta Coloca as mãos sobre mim O poder dos céus se tornam meus Josué se tornou o maior vencedor da sua geração porque um profeta havia orado por ele, Josué venceu os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, o Japão da sua época, porque um profeta havia posto as mãos sobre ele, eu vou impor as mãos sobre alguns de vocês hoje, e a mesma vitória que Deus tem me dado, vai passar para você, a Bíblia diz que Josué se tornou o substituto do maior profeta da sua geração, venceu os maiores inimigos, lutou as maiores guerras, terminou a carreira da fé com êxito, Porque Moisés havia colocado as mãos sobre ele E o Espírito Santo e o Espírito de Sabedoria Veio sobre ele Certa feita eu estava com o meu ministério no fundo do poço Eu estava com o meu ministério cheio de dívidas Eu não tinha carteira de motorista Eu não tinha carro Eu só tinha fé A igreja não crescia Nada dava certo para mim Não tinha casa, não tinha nada Ainda bem que a minha esposa me amava e me ama E o meu filho também E a minha pequena equipe composta de meia dúzia de pessoas e Deus enviou um judeu convertido Deus enviou um judeu legítimo E disse, esse é um homem É um dos homens mais sábios do planeta E um dos homens mais prósperos do planeta E eu disse para Deus, bom para ele E o que isso interessa para mim E Deus disse, sempre que eu quero mudar o tempo na vida de uma pessoa Eu envio um profeta para a sua vida Sempre que eu quero mudar o ciclo na vida de uma pessoa Eu envio um profeta para a sua vida Quando um profeta vem, o choro se torna em alegria Quando um profeta vem, a tristeza se transforma em sorriso, quando um profeta vem, a miséria se transforma em prosperidade, quando um profeta vem, a perdição se transforma em salvação, quando um profeta vem, o ciclo muda, Deus tira você de trás e leva para frente, Deus tira você de caldo e faz você de cabeça, Deus tira você de baixo e coloca para cima, Deus tira você da desonra e coloca você na honra, onde eu quero chegar a unção profética está sobre esse ministério, eu vou impor as mãos sobre você, o poder do Espírito virá sobre você, a glória do Espírito virá sobre você, a sabedoria do Espírito virá sobre você e junto nós tomaremos os hospitais junto nós tomaremos os presídios junto nós tomaremos os lares junto nós tomaremos as famílias levante as duas mãos para o céu porque o que eu vou falar é pesado Deus me disse, aquilo que aconteceu há 100 anos atrás na rua Azusa, não é nada comparado do que eu vou fazer com você Levante as duas mãos, porque o que eu vou soltar é pesado. Paulo disse, o peso da glória vem sobre os crentes. Deus me falou hoje em jejum. Eu salvei multidões, cem anos atrás, na rua Azusa. O maior avivamento do planeta. Mas, isso não será nada comparado, perto do que eu vou fazer por você. Diga, eis-me aqui, diga eis-me aqui, Eis aqui. chorabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Sente só um minutinho por favor Tive que mandar alguns testemunhos sentar E deixar para domingo Porque quando começamos a tomar testemunhos neste lugar Verdadeiramente Deus começa a operar Vire para alguém e diga não tenha pressa Diga sim para essa pessoa 22 horas É o tempo de Deus para operar o milagre da tua vida Alguém diga para mim por favor Eu creio em profeta Vire para alguém e diga em 22 horas Antes das 22 horas Antes das 10 da noite Está marcado no relógio de Deus Para operar um milagre para você For you, for you, for you For you, for you, for you Diga para alguém 10 da noite Está marcado no relógio de Deus Para um grande milagre vir sobre você Diga Eu recebo Uau! Quando aquele profeta chegou, eu vi que realmente era um dos homens mais milionários do reino de Deus do Brasil e das nações, tanto que hoje ele tem casa em Miami, não sei onde mais, por aí, e ele tinha um ministério dos mais poderosos, Deus disse, quando eu quero mudar a vida de alguém, eu mando um judeu, mando um profeta, e como ele se chama Senhor, qual é a unção que vem sobre ele Senhor, a unção se chama, libertador de multidões, libertador de finanças, libertador de sonhos, libertador de casas, libertador de famílias, libertador de ministérios, por isso que você tem que vir quinta-feira, repita assim comigo, eu, mais sorte, meu filho sozinho profetiza mais alto que vocês, eu devo vir às quintas e trazer mais pessoas, porque aquilo que Deus derrama nas quintas, Ele não derrama em outras noites. Dê um grande aplauso para o Senhor. A revelação que Deus traz quinta, Ele não traz em outras noites. A unção que Deus traz quinta, Ele não traz em outras noites. Preguei semana passada sobre a pressão para formatar diamantes. Ser um homem carvão ou ser um homem do quilate de diamante. O maior diamante que foi encontrado em todos os tempos. O mais valioso e também de maior tamanho que nunca foi encontrado igual. Milhares de diamantes não se somam ao valor dele. O nome dele se chama liberator ou libertador. Com o que você pode ser. Ou um carvão que é feio, que é escuro, que se derrota, que se destrói. Que só presta para cinza ou para o lixo. Ou um diamante. A pressão... Dá o valor de Deus para você, e isso só acontece às quintas. Quando aquele judeu impôs as mãos sobre mim, eu caí tocado por Deus, e ele profetizou dizendo: A mesma unção de sabedoria que está sobre mim, o mesmo poder para alcançar prosperidade está sobre mim, o mesmo poder para pregar para multidões e salvar vidas que Deus me deu, agora vem sobre você. E na mesma hora eu vi uma Bíblia de ouro enchendo a minha vida, e quando eu me levantei dali, as dívidas foram vencidas, quando eu me levantei dali, os demônios foram vencidos. Quando eu me levantei dali os desafios foram vencidos As quintas-feiras estão preparadas Para Deus derramar um poder sobre você As quintas-feiras estão programadas Para Deus derramar fé sobre você As quintas-feiras estão programadas Para Deus curar você Para Deus libertar a sua casa Para Deus libertar a sua família Eu profetizo a cada quinta-feira O poder do Espírito Santo será tão poderoso em você Que ninguém poderá resistir você Ninguém poderá tocar em você O diabo não te tocará mais O passado não te tocará mais Deus te dará no mês de março Vitória sobre os últimos demônios contra ti Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer eu recebo? Essa noite foi programada para você Em alguns minutos eu vou impor as mãos sobre você E isso virá, isso acontecerá Ouça antes de eu terminar O que esta unção faz O que esta unção do Espírito Santo faz O que esta unção de sabedoria faz Josué venceu os inimigos Josué prosperou Mas Josué ganhou almas Repita comigo ganhar almas Repita comigo ganhar almas Repita assim comigo quando Eu não ganho almas É porque a minha se perdeu Alguns não entenderam Quando você não ganha almas é porque a sua está perdida Quando você não ganha familiares é porque a sua está perdida Quando você não ganha amigos é porque a sua é perdida Mas não temas, isso não é uma obrigação sua isso é uma tarefa enviada dos céus, quando o Espírito Santo vem, Ele possui você, quando o Espírito Santo vem, Ele cura você, quando o Espírito Santo vem, Ele liberta você, quando o Espírito Santo vem, Ele ajuda você, quando o Espírito Santo vem, Ele lhe dá sabedoria para ganhar almas, queres uma boa notícia? Assim como toda a minha família se converteu... Eu verei como vi esta família da Lomba do Pinheiro hoje... Eu verei como vi esta família de ex-assembleianos... Eu verei você e a sua casa entrando por essa porta... Porque a melhor coisa do mundo... É viver para Jesus... Uau... A melhor coisa do mundo é viver para o Espírito Santo... A melhor coisa do mundo é amar a Jesus levante as suas mãos e diga, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, levante as suas mãos e repita assim, Jesus, me ajuda a ganhar almas, agora diga assim, alma salva, mais sorte, alma salva, Alma salva, alma salva, almas salvas, almas salvas, almas salvas, não pare, não pare, almas salvas, almas salvas, o que é isso, apóstolo? Estamos gerando um avivamento de salvação, estamos gerando um avivamento de milagres, estamos gerando um avivamento de cura, estamos gerando um avivamento de libertação. Deus me visitou hoje e disse, o mesmo vento impetuoso de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, voltará a soprar. Levante as suas mãos e declare... Rua Azusa... Será pequena... Perto do que Deus fará em minha vida... Eu verei as nações em Porto Alegre... As nações em Porto Alegre... Uau... Deu um grande aplauso para o Senhor e eu termino... Eclesiastes capítulo 5 e eu termino... 10 horas em ponto e eu termino... Qual é a primeira coisa que vem quando um profeta toca em você... Vem o fogo de Deus Segunda coisa Vem a sabedoria de Deus Terceira coisa Almas salvas Repita, almas salvas Almas salvas Almas salvas E a quarta coisa que vem Grite bem alto, riqueza Prosperidade, Prosperidade. Prosperidade. Aleluia Eclesiastes capítulo 5 Lá nos últimos versículos Para mim, por favor, filha Eclesiastes capítulo 5, que é a minha Bíblia aqui é uma Bíblia toda eletrônica, e daí nessa hora que está o fogo, só misericórdia para mim. Achar, achei, Eclesiastes 5. Shaya. Eclesiastes capítulo 5, e versículo 19, quantos dizem amém? amém? Eclesiastes 5, 19 diz assim: E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas, e bens e prosperidade e poder para desfrutá-los, receber o seu quinhão e se regozijar no seu trabalho, isso é um presente de Deus Eclesiastes capítulo 5 versículo 19 Diz que riquezas e prosperidade e saúde para bem viver É um dom que do hebraico do grego ou do português simples Todo mundo sabe que dom é presente de Deus Repita comigo, presente de Deus para minha vida É o Espírito Santo, é a sabedoria, é a salvação de almas Mas também é bem viver, também é bem vestir também é bem comer, também é prosperar, também é bem andar, também é bem morar, também é bem habitar, também é bem tirar férias, quantos querem isso agora? Diz que isso vem quando um profeta toca em você Todos falam de Josué Mas poucos lembram Que Moisés, ele impôs as mãos sobre Josué E o poder veio sobre ele Ouça isso bem claro Pois isso pode mudar a sua vida hoje Eu poderia estar em qualquer lugar do planeta Mas estou aqui com poucas pessoas Na quinta-feira Inaugurando um novo culto, por quê? Porque eu creio que Deus não se move por quantidade Mas eu creio que se Deus encontrar um apaixonado Se Deus encontrar um crente Como encontrou essa família de vocês, um trouxe o outro e um trouxe o outro, e um trouxe o outro, e um trouxe o outro, assim como também está fazendo contigo, pastor e pastora estão ganhando os amigos, estão ganhando vizinhos, com você também, broque um ganhando o outro, um ganhando o outro vocês que estão evangelizando, vocês que estão trazendo os familiares, vocês que estão apaixonados pelo Espírito Santo eu creio que dessa noite aqui, uma revolução pode começar uau diga eu recebo, e ali está, quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e prosperidade, e lhes deu saúde, lhes deu sabedoria, para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é presente de Deus, quantos querem esse presente? Se você receber esse presente, nós isolamos o templo, algumas pessoas estão querendo me tirar o teatro, sabe o que, que eu digo para eles? Eu vou comprar o teatro e vou esfregar na cara de vocês Não é impossível se você crer Não é impossível se você tem sonhos Não é impossível se você tem pensamentos. Não é impossível se você acredita. Não é impossível se você não desiste. Salomão e os homens mais sábios do mundo. Os homens que mais inventaram coisas, que mudaram as civilizações, eles dizem, o que você tem aqui dentro é o que você tem aqui fora. O que você tem aqui dentro é o que você tem aqui fora. O que você tem aqui dentro é o que você tem aqui fora. O problema é, o que eu tenho aqui dentro? Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim eu sei, aqui dentro eu tenho fogo de Deus. Aqui dentro eu tenho de Deus Aqui dentro eu tenho a fé de Deus Aqui dentro eu tenho a palavra de Deus Aqui dentro eu tenho a plena certeza de Deus Que Ele está vivo Que o nosso Deus não morreu Buda morreu, outros deuses morreram Maomar morreu, Kardec morreu Os papas morreram Maria morreu, mas Jesus Cristo Ressuscitou e vive dentro de nós Eu não sei quanto a você Mas dentro de mim o meu leão Ruge O meu leão da tribo Judá ruge ruge dizendo, eu vou salvar Porto Alegre, eu vou salvar o Rio Grande do Sul, eu vou prosperar a tua vida, eu vou prosperar o teu lar, eu vou prosperar a tua família, eu vou prosperar os teus sonhos, eu vou curar o teu corpo, eu vou tirar a dor, eu vou tirar a enfermidade, humildemente testemunhando, 18 anos esse fogo me tocou, e nunca mais a doença me tocou, e esse fogo está aqui para tocar você hoje, você crê? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, Repita assim comigo, Senhor. Uau! Repita assim, Senhor. É muito fogo. É muito fogo, é muito fogo para em 15 minutos só soltar tudo. São testemunhos e mais testemunhos, louvores e mais louvores. Repita com fé, Senhor. Eu estou pronto para receber as quatro bênçãos do toque do profeta o fogo, sabedoria, salvação de almas e riqueza, prosperidade, o melhor, o sucesso, o êxito, a prosperidade, as dívidas sairão, a colheita chegará, o milagre chegará na minha casa, a saúde chegará na minha vida, quantos dizem aleluia, agora repita assim Senhor, eu aprendi, nada sai do céu, sem primeiro sair da terra, Senhor, repita forte, eu quero consagrar as minhas primícias, quero consagrar os meus dízimos, quero consagrar as minhas ofertas, e quero consagrar os meus votos, em nome de Jesus, amém filhos, filhos, ouça, ouça os testemunhos de votos que têm entrado, hoje mesmo, Eu já nem mais tenho dado, lá em cima tem alguém levantando a mão para receber envelope. Se você quer ofertar, a oferta é por amor, é de amor, não é obrigado. Se você quer ofertar, levante a mão para que os diáconos possam a, a, alcançar envelopes para você. Ou dar o dízimo, ou consagrar as premissas. Mas, quando você abre a mão na terra para Deus, Deus abre a mão no céu para você. E eu quero soltar uma profecia impressionante sobre você. Eu quero soltar uma profecia... Que assim como Moisés impôs as mãos sobre Josué e Josué recebeu o Espírito Santo, Josué recebeu sabedoria, Josué recebeu poder para vencer os inimigos, para salvar almas e para prosperar isto virá sobre você hoje. Quantos recebem? E olha que eu desafio a Deus, eu oro para que aconteça em sete minutos não são em sete dias, são em sete minutos, se você crer, vamos ficar em pé, por favor, uau, uau, uau, uau, uau, uau, impressionante apóstolo, impressionante, impressionante, impressionante, impressionante, impressionante, pode trazer a sua semente para frente, ei Débora, Deus tem grandes bênçãos para você, Uf, grandes bênçãos, traga e já fica aqui se você quer receber oração, Uau, Osana, esta música é impressionante, Márcio Deus te prospere, em nome de Jesus Se você precisa de oração, já venha aqui para a frente Eu quero impor, as, quero impor as mãos sobre você Quero impor as mãos sobre você Quero impor as mãos, assim como veio o fogo para a Assembleia